ואל עם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. שבה עודדם וסוחרי תרשיש וכל כפיריה יאמרו לך, הלשלול שלל אבטאווה, הלבוז בז הקהלת קהליך? לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול? לכן הנוה בן אדם, ואמרת לגוב. כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא, בשבט עמי ישראל לבטח תדע, ובאת ממקומך מירקתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב. ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, באחרית הימים תהיה, ואביא אותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, בהתקדשים לך לעיניהם גוג. כה אמר אדוני אלוהים,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 אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמן וחטאת השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תתפול.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 והתקדשתי ונועדתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני.